Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha wa mwazibu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana'udhu wa iyaka'anestahi Ihina surat al-mustahim Surat al-adina amadu ta'arihim Wa yin matubi بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله العليم العليم اما بعد ربنا الذين اكرمتنا بالرحمه الهينا propisum glisodri wa yasdi amri wa hul mubtada lisani yafqahu qawli ambilah pada hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita dalam rangka mengisi sisa-sisa sahur -sisa kita di dalam kebaikan mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua amin ya rabbal alamin insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan mengambil satu telah singkat Mengenai dalil-dalil Yang berkenaan dengan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkah Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bisa menjadi Kemanfaatan untuk kita semua Saya akan berangkat Dari hadis Rasulullah SAW Yang ditulis di dalam Kitab Sahih Muslim Babnya adalah Babul fitnah. Rasulullah mengingatkan di dalam Satu Di satu uh, Satu momen Rasulullah mengatakan kepada para sahabat Apa kata Rasulullah S.A.W Menggambarkan tentang keadaan manusia Di akhir zaman Rasulullah mengatakan Wa yakukhal nas Fi khifatid ta'ir Wa ahlamis sibak Layak ribu nama arufan, walau yang kiri Kata Rasulullah, di akhir zaman, dan ini merupakan ciri akhir zaman, akan tersisa mayoritas manusia manusia yang punya sifat fikihatul thoir. Fikihatul thoir itu istilah, fikih itu artinya ringan, thoir itu artinya burung, keringanan burung. Dan dalam istilah Arab itu. Maknanya adalah licik Di akhir zaman Akan banyak orang licik Wa ahlamis sibak Dan bukan hanya licik Tapi dia ahlamis sibak Rakus Lebih dari itu bagaimana sifatnya Lebih dari itu dia memiliki sifat La ya ribuna ma'rufan Walayun jiwuna munkar Tidak memakrufkan yang ma'ruf Juga tidak mengunkarkan yang munkar yang ma'ruf dibilang munkar Yang munkar dibilang ma'ruf Yang hak dibilang batil Yang batil dibilang hak Padahal semuanya sudah jelas dalam Al-Quran Mana yang hak, mana yang batil Semuanya sudah jelas Ketika saya tanyakan Di beberapa tempat jamaah Di beberapa acara Saya tanyakan jamaah menjawab Saya tanya, ini ada di mana jamaah sekalian Lihat ya, ya. Yang licik sering lihat, iya yang rakus sering lihat iya, orang yang memakrufkan yang munkar, memunkarkan yang makruh sering lihat iya di mana? Jawabannya di TV. Yang licik di TV banyak banyak, yang rakus di, di TV banyak banyak diajar iya, yang memakrufkan yang munkar, munkarkan yang makruh di TV banyak banyak. Saya balikin tanya lagi, ditonton nggak? Iya. Artinya apa? Rasulullah tidak bohong, karena terus terang saja, masyarakat sekarang belajarnya dari televisi. Tidak belajar dari Al-Quran dalam bentuk kajian. Tidak belajar dari hadis dalam bentuk kajian. Tapi belajar lebih banyak mayoritas dari televisi. Sehingga tidak salah Rasulullah mengatakan bahawa di akhir zaman ada orang-orang yang punya sifat tadi. licik, ragus, tidak ma'rufkan yang ma'ruf, tidak memungkarkan yang hudkan. Berangkat dari hadis ini, saya ingin menelukkan permasalahan tentang kewajiban Amar Ma'ruf, Hayi Wudkan. Saya hanya akan mengambil satu dalil dari tujuh dalil Al-Quran. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imron, فَقَالَ تَعَالَى وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَجْرُونَ إلَى الْغَيْرِ وَيَأْوُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْوُونَ بِالْبُرْكَةِ kata Rasulullah, harus ada segolong kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran harus ada segolongan umat, umat ini yang bagaimana diantara mereka yang punya Tugas satu ayat runai dalail mengajar kepada kebajikan. Yak bil ma'ruf, amar ma'ruf, wayan tau nak diimunkan, diimunkan. Istimewanya ayat ini, Allah subhanahuwataala sekaligus pada satu waktu sedang mengajarkan kepada kita ada tiga tugas berbeda Apa tiga tugas berbeda itu? Tiga tugas yang berbeda itu saya istilahkan saja. Yang pertama adalah dakwah Yang kedua Amar Ma'ruf Tiga Nahi Munkar Amar Ma'ruf tidak sama dengan Nahi Munkar Nahi Munkar tidak sama dengan dakwah Jangan katakan Amar Ma'ruf adalah dakwah Jangan katakan Nahi Munkar adalah dakwah Karena dakwah Amar Ma'ruf, Nahi Munkar Ketiganya adalah tugas yang berbeda Bagaimana memaknai ayat ini? Cukup kita memaknai ayat ini Dari metode Rasulullah SAW melakukan pendidikan terhadap anak-anak umur 0 sampai 7 tahun Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan anak-anak dari mulai umur 0 sampai 7 tahun satu, tidak boleh dimarah apapun yang terjadi anak 0 sampai 7 tahun gak boleh dimarah dimarah saja gak boleh apalagi dipukul hukumnya apa? haram kenapa? Kerana 0 sampai 7 tahun adalah anak yang belum tangis, belum mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana cara mendidik mereka? Didiklah mereka dengan penuh kelemah lembutan. Dan ini merupakan karakteristik dari dakwah. Dakwah itu lemah. Terus bagaimana dengan anak selanjutnya? Rasul mengajarkan kepada kita mendidik anak tujuh sampai sepuluh tahun. Apa kata Rasulullah? Waktu murahlah khabisolat, wahwa abna usabarin. Perintahkan anakmu solat ketika umur tujuh tahun. Kalau tadi anak mula sampai tujuh tahun belum tamis, belum mampu membedakan mana yang hak, mana yang batal, dia tidak boleh, tidak boleh dipukul, tidak boleh dimarah. Kalau anak tujuh tahun sudah boleh, boleh dimarah dengan perintah yang baik, tegas. Untuk apa? Membuat mindset mereka memahami mana yang benar, mana yang salah. Karena mendidik ketegasan, mendidik, mendidik ke hukum itu harus dengan ketegasan, tegas. Boleh dimarah, boleh, tapi tidak boleh dibubuhkan. Harap bumbung. Setelah anak itu berumur 10 tahun, apa kata Rasulullah? Wa dhibhu wa abna wa ashrin. Pukul anakmu ketika dia tidak mau melakukan yang hak, yang benar hukum, tidak mau melakukan, maka boleh dia dipukul dengan pukulan dari rumpu bareng, dengan pukulan yang tidak boleh menyakiti dan tidak boleh berbekas untuk yang kedua 7-10 tahun, itu merupakan karakteristik dari amar ma'ruf tegas dan yang 7-10 tahun ke atas, itu karakteristik dari nahi munkar keras Jadi, kalau boleh saya simpulkan, ayat ini mengajarkan kepada kita, ada 3 tugas yang berbeda satu dakwah harus lemah-lembut Yang kedua Amar ma'ruf Harus tegas Dan yang ketiga Nahimunkar Harus keras Dan ini tadarruj, Ini bukan pilihan Ayat ini menunjukkan bahawa Proses kita Meluruskan seseorang Itu harus dengan proses yang tadarruj, Dari awal Dakwah dulu Baru amar ma'ruf Baru nahimunkar Gak boleh loncat-loncat Gak boleh tiba-tiba nahimunkar Tiba-tiba langsung amar ma'ruf Dakwah dulu Lemah-lembut dulu Gak bisa Uh, tegas, tidak bisa, baru keras Itu adalah proses Yang dijelaskan di dalam tafsir mudir Dan beberapa tafsir yang lain Yang memaknai ayat ini Jangan ingin mengucapkan Allah Taala Sekali lagi Kalau ada orang yang mengatakan bahawa Oh, tidak boleh, Islam itu adalah agama Kelambang lembutan, tidak ada keras Dalam Islam, tidak ada tegas Dalam Islam, Islam itu penuh Dengan kelembutan. lembutan apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran: Unuila sabiri robbinga bilhekma wal mu'idatil hasana wajibil hubila diya asam. Saya akan jawab: Unu, ajaklah. Kemana? Ke jalan. Allah Rabb. dengan cara apa? Lemah lembut. Ilah sabiri robbing bil hekma hekma, mu'idatil hasana dengan nasihat yang baik. Tapi kalau seandainya kamu harus, uh, harus berdebat, berdebatlah dengan debat yang baik. Saya akan jawab: Jemaah ini yang Allah. Ayat ini bukan ayat Amar Ma'ruf. Dan ayat ini bukan ayat Nahibun. Ayat ini adalah ayat dakwah. Khusus isinya semua dari A sampai Z tentang kelemahan dan buta. Kenapa demikian? Kita lihat akar katanya. Akar katanya adalah ul Da'a, yan'u, ul-u, dakwah. Jadi ayat ini khusus untuk dakwah. Nah kemudian setelah kita pahami ayat ini, kita ambil satu hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Imam Abi Daun, kitab Malachim. Bab Amar Ma'ruf dan yang Munkar hadis yang keempat ribu yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud atau Jafar bin Abu Rasulullah saw bersabda: "Kalau Allahi, la, la takburunna bil makruh, walatanhouna adil munkar, walatakjudunna alayari dzalim, walatakturunna mu alalhaki atrah, walataksurunna mu alalhaki al tasr. Sesungguhnya demi Allah hendaklah engkau benar-benar menyerukan amar Ma'ruf dan benar-benar mencegah yang munkar." dan sungguh-sungguh menentang tangan-tangan yang zolim dan benar-benar mengembalikan ke jalan yang hak dan benar-benar menjaganya di jalan yang hak dari satu ayat, satu hadis kita menyimpulkan bahawa menurut kaidah kaidah usul fikih, kalau ada ayat, isinya perintah itu artinya liwujud maksudnya dari ayat yang pertama kita lihat ada isi perintah bahkan situ ada ketegasan dengan lam takit tak, tak, ketegasan Ya ayat ini ada perintah, maka makna dari Amar Ma'ruf Naimunkar yang ada di dalam ayat dan ada di dalam hadis yang baru saya disampaikan, itu berarti wujud Amar Ma'ruf Naimunkar hukumnya adalah wajib. Kalau hukumnya adalah wajib, bagaimana seandainya Amar Ma'ruf Naimunkar tidak dijalankan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan dengan tegas mengatakan bahawa kalla demi Allah. Tak turun nabil makruh aulatan hawa nak nemunkan. Au, sungguh-sungguh kau jalankan amar makruh nemunkan. Au, kalau itu tidak kau jalankan, la yusyibunamullah ayakasa adikutika bermimpi. Sungguh, Allah akan menurunkan titah musibah dari sisi Allah. Kalau titah sudah turun, semua terlunakmu kemudian kalian minta kepada Allah, malayusta jagulakum tidak akan diijabat sama Allah. Kalau amar makruh nemunkan tidak dijalankan, maka Allah akan turunkan tindak dari sisi. Dan kalau tindak sudah turun, kita berdoa. Allah tidak akan membunikannya. Kecuali Allah berganda. Jaman yang dimulikan oleh Allah, Allah SWT. Saya punya satu contoh. Contoh sederhana dari Amar Ma'ruf Naimunkar. Yang tidak segera dijalankan. Contoh sederhana adalah lumpur lapindo. Itu luar biasa. Lumpur lapindo itu luar biasa. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Kebetulan saya orang Surabaya, orang Malang, yang dari Surabaya ke Malang, kita butuh waktu dulu hanya sebentar, Terus sekarang cukup, cukup lama, karena kami harus melewati lumpur labinya. Luar biasa. Itu sejak awal para ulama sudah dina, sudah ingatkan, terutama di daerah sidoarjo yang penuh dengan kemaksiatan. Sudah diingatkan, berkali-kali sudah diingatkan, bahkan di dekat sidoarjo di Surabaya, bapak-bapak yang orang Surabaya tahu. Ada satu tempat pelacuran terbesar saat Asia Tegara. Namanya Doli. Itu terbesar saat Asia Tegara. Ketika umat Islam datang untuk minta kepada pemerintah Kota Siduri eh Kota Surabaya untuk ditutup. Apa kata pemerintah Kota Surabaya? Maaf, tidak bisa ditutup karena ini aset. Ini aset pemerintah. Besar, aset Asia Tegara. Dan sudah diingatkan berkali-kali diingatkan Akhirnya terjadilah yang terjadi. Kautitas sudah turun. Tidak akan berhenti. Sampai Allah sendiri yang mengendaki. Jadi ini sudah sudah contoh sederhana. Contoh yang lain adalah tsunami di Aceh. Kejadian tsunami di Aceh mengagetkan seluruh dunia. Ketika tsunami di Aceh ter sebelum terjadi. Para ulama sudah ingatkan. Ingatkan apa? Untuk tinggalkan maksiat, Untuk tinggalkan segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah. Mereka sudah lakukan amar ma'ruf. Bahkan mereka sudah lakukan nanyi munkah. Tapi tidak di, tidak dikubris. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah yang terjadi. Siapa yang salah? Masyarakat yang tidak mengingat dengan Allah SWT. Dan tidak ingat bahwa kita harus meluruskan yang lurus. Meluruskan yang belum lurus. Dan buru-buru. Menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Lata urun nabil ma'ruf awlatan wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar min qabli an tad'uni falai uji buku lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum kalian meminta Allah tidak memberikan sebelum kalian berdoa Allah tidak ijabah bahkan satu saat sayidina malaikat malaikat jibril alaihi wassalam diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala an akrib madinatan wa kadha bi ahmina Allah berbicara kepada jibril Allah memuahjukan kepada mereka Jibril untuk membalikkan satu kota dengan isinya. Angkat, balik, tekan. Apa kata mereka Jibril? Ya Rob, inna fi abu kapulan labiak sikat orang fatai. Di dalam kota itu ada satu hambaMu yang tidak pernah berbuat maksiat sedikitpun ya Allah. Apa kata Allah? Iklibha alihim wa alihim. Balikan kota itu bersama dengan dia dan apa saja yang ada di dalam. Kenapa? Hainawajaulam ya Tama arfia saatankah? Sebab wajahnya tidak pernah berhenti. Berpiapa tidak pernah berhenti hanya diam saja ketika melihat kemaksiatan merajalela di sekitar kita. Ya, Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu ini merupakan merupakan satu momen yang sangat penting di mana di saat kita melihat zaman sekarang ini kemaksiatan merajalela di mana-mana. terutama terutama yang terjadi di dalam lingkungan dan keluarga kita. Tidak boleh membiarkan orang tidak salat di dalam rumah. Kenapa? Karena Allah akan murka pada tempat itu Rumah Yang tidak pernah dipakai untuk ibadah Rumah itu akan panas Ayah dan ibu Tidak kerasa tiap hari berantem Anak dengan ayah Seatap tapi tidak pernah sehat Kenapa? Karena tidak ada ikatan ibadah di dalamnya Saya ditanya Sama uh, jamaah gimana sih supaya anak-anak nyambung sama orang tua? Rasulullah sudah kajar Gampang sambungkan anak-anak dengan apa? Sambungkan anak-anak dengan ibadah InsyaAllah Tidak akan ada masalah Tapi kalau tidak sambungkan dengan ibadah InsyaAllah Tidak akan pernah nyambung Antara anak dengan orang tua Sebagaimana orang tua dulu Mengajarkan kepada kita Bahawa Anak-anak Bisa menjadi betul-betul berkah Setelah apa? Setelah mereka ikut Dengan apa yang dikatakan oleh orang tua Kenapa? Karena orang tuanya Menyambungkan anak-anak dengan ibadah Dan tanpa itu Tidak akan pernah bisa terjadi Cuma yang dimulakan Allah Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang kabar ma ma'ruf pengum kali ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertgahan dan bisa menjadi uh, titik awal dari pergunya kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatihah bil kabul, wa tamamik risalatul ma mahabbah Rasul wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al Fatihah.